...mina vänner... ...någonting helt annat. Hej allihop och hjärtligt välkomna till... ...Holkens <applåder> Hej och hallå, då är det dags igen. Det är lördag igen. Och det är en vecka sedan vi hörde senast... ...visst är det konstigt hur fort tiden går... Och apropå hur fort tiden går så ska jag berätta att för några år sedan då träffade jag en tjej på ett konfirmationsläger. Några år sedan, ja jag tror det var runt 74. Jag började hänga hemma sen sen och hon hade en väldigt välkomnande och väldigt trevlig familj. De var ganska välberedda med mina måttmätt i alla fall. De bodde i en fin villa och de hade en riktig stereoanläggning med tillhörande tandbergbandspelare. Vi satt en kväll och spelade igenom hennes skivsamling och plötsligt så sätter hon på en skiva av en grupp som jag aldrig hört talas om men som helt vrider om skallen på mig. Så här kan man väl inte hålla på och flamsa på en låt, tänkte jag. Året var 74 tror jag, men låten hade kommit redan 72 så det kan ha varit något tidigare. Men det här var ju så jäkla bra. Men jag tänkte, kan man verkligen börja med att rapa i en låt som de gjorde? Musiken är väl på blodigt allvar, eller? Men... Ja tydligen så kan man faktiskt Rapa i början av låt Vilket skakade om mig rejält Men oj som jag kommer att älska denna låt Och flera andra låtar På den LPN <hållanden> I don't believe it -na -na -na -na. Don't touch me Hey Ray hey, Tell them who we are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 Rolling Stone Wanna see my picture on the cover Wanna buy five, five copies for my mother yeah. Wanna see my smiling and face On the cover of the Rolling Stone That's a very, very good idea <laughs> I got a freaky old lady Named a cocaine kitty Who embroiders on my jeans I got my poor old gray-haired daddy Driving my limousine Now it's all designed To blow our minds But our minds won't really be blown Like the blow that'll get you When you get your picture On the cover of the Rolling Stone Rolling Stone Wanna see our pictures on the cover Rolling Stone Wanna buy five copies for our mother yeah. Stone Wanna see my smiling face on the cover Teenage blue-eyed groupies who do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh -huh. Rolling Stone. See my picture on the cover On the five Copies for my mother stone. Wanna see my smiling face On the cover of the Rolling Stone On the cover of the Rolling Stone Wanna see my Ja, det här liknade ju ingenting som jag någonsin hade hört förut. Idag, då har man ju hört det mesta. Låten var cover av the Rolling Stone från LPNs sloppy seconds med de oförliknliga Dr. Hook. Du kommer kanske ihåg den gruppen där Ray Sawyer, en av sångarna, alltid hade en lapp för ögat. Det var ingen gimmick utan Ray hade faktiskt förlorat sitt öga i en bilkrasch 1967 och bar alltid den lappen efter det. En annan medlem i bandet, George Cummings, han inspirerades av Rays lapp för ögat och döpte bandet till Doctor Hook and the Medicine Show. Dr. Hook anspelar alltså på Captain Crook i sagan om Peter Pan. Men samma år 1972 så hade de ju redan tidigare släppt en LP, den självbetitlade Dr. Hook. Bandet hade funnits i olika konstellationer under flera år men det var samarbetet med serietecknaren, poeten och låtskrivaren Kjell Silverstein som fick det att ta fart ordentligt. De hade träffats redan 1970 när Dr. Hook fick sjunga ledmotivet Last Morning till filmen Who is Harry Kellerman and why is he saying those terrible things about me? Men tillbaka till deras första LP Dr. Hook. Alla låtar på LPN är skrivna av Silverstein. Och det visar ju så som sagt vara en lyckad kombination med Dr. Hook och Silverstein. Och framgångarna, ja de lät ju inte vänta på sig. Näst sista spåret på skivan Dr. Hook, det är en låt som heter Judy, kort och gott. Den berättar en historia. Och Lalla Hansson, tillsammans med Lasse Lindbom, skrev en svensk text i den som jag tycker håller lika högklass eller kanske till och med snäppet över. Jag menar svenska slår ju engelska åtta dagar i veckan. Den finns med på LP:n tur och retur från 73. Den låt som det är mest känd från den LP:n det är Dang nu kom hit och spill Du vet Ovet Törnkes gamla slagdänga som Lalla blåste liv i igen. Men fler låtar från NLP är till exempel han gav upp alltihop som en svensk version av Albert Hammonds Free Electric Band. Båda de här låtarna gavs ut som singlar och är mycket bra och skickligt producerade av Bengt Palmers. Lalla Hanssons röst har något speciellt tycker jag. Det är svårt att sätta finger på men det finns någon sorts sammetslen värme. I den rösten som alltid har tilltalat mig. Och som låter trovärdig när han berättar sina historier. Så nu lyssnar vi på Judy från Dr. hook som i Lalla Hanssons version blir Lisa. Trafiken utanför mitt fönster bullrar så jag inte får någon ro. Det var en ganska livad kväll, nu sitter jag på ett motell Och tuggar på den sista mackan som de hade kvar Och min tanke går tillbaks något år, innan vi tog gemensamt spår Och drabbas för en stund av nostalgi Sen så åker jag till drömmens land, i är just dit jag längtar bort ibland Lisa, jag börjar längta hem till dig Och jag önskar att jag hade skött mig bättre än jag gjorde Men jag har lärt mig mycket nu jag inte visste förut Lisa, jag börjar längta hem till dig Lisa, jag börjar längta hem till dig Och en blå öglig prima donna ler Och säger att hon har någonting att ge om jag sen betalar bra Så ska jag få något jag vill ha Vi snackas vid ett slag Sen tycker hon att vi ska dra Hem till hennes lägenhet Där visar hon sin hemlighet Då är hon lika mycket man som jag Så jag tar mig ner på gatan Och känner att jag måste ge mig åt.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 På perrongen Och kliver på ett tåg Till Västerås Som vanligt är jag ganska sen Jag letar mig till sockerpen Där är det redan två Som ska ut samma håll som jag Och snart sitter vi Med varsitt glas Och har vårt lilla tåkalas Sen blir den ena snubben full som fan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 Today, I'll hang tight Today, I'll hang tight Today, I'll hang tight Lalla med Lisa. Det är lätt lite kul att säga. <laughs> Basisten som kompade Lalla var Mike Watson. Du kanske kommer ihåg. Little Mike and the Sweet Soul Music Band. Jag tänker snart spela en låt där han får bekänna färg betydligt bättre än i Lisa-låten. Men först måste vi ta ett långt skutt framåt till Maja Gullström. Jag har ju lovat att ta med något modernt också i varje program. Vilket jag glömmer bort hela tiden. Men det måste ju vara en låt som verkligen förtjänar att vara med. Och det här förtjänar det tycker jag. Det känns väldigt mycket Jakob Hellman. Lite 80 talsvibbar så där. Men åh, vilken skön produktion. Krispigt ljud, luftigt och kreativt om ett härligt blås. Jag tycker även att Majas röst påminner lite om blås typ en klarinett, det vill säga en röst som kräver ett rejält lufttryck för att ljudan. Rösten har en sån här skön heshet med det där fettet som blir över när man steker bacon i sig. Och det känns som att när hon släpper det där ansenliga trycket som får stämbanden att vibrera, ja då tystnar rösten. Lyssna också på de här fina körerna och det som får mig att smälta som alltid, det är ju en stämma. Och i det här fallet en understämma i refrängen. Precis som om ingenting hänt Och i samma sekund så har jag glömt det där Om att aldrig trilla dit igen Vi pratar en stund och jag frågar dig Om du vill följa med hem Ja, jag vet att jag inte borde fråga dig det Men resten kan vi ta sen Alla dessa ord oj Så har jag glömt det där Om att alltid trilla dit igen Vi pratar en stund Och du frågar mig Om jag vill träffas igen Och jag vet att jag inte borde lova dig det Men resten kan vi ta sen Alla dessa ord som ingen tror på Och kom, för vad bryr vi oss om Alla lövslott vi byggde en gång Gull Gullstrand, alla dessa ord. Maja deltog i Fame Factory 2003-2004 och gick till final. Två år senare då släppte hon alla dessa ord. Så det som släpptes 2006, ja det är tydligen modern musik för mig. Bröderna Björn och David tillhörde min närmsta kompis Krets under uppväxten i Sönsvalln. Det var ganska vilda killar men de var schyssta kompisar och väldigt tekniskt begåvade. De hjälpte mig att trimma min moped, en DBS Sport med saxmotor. Där vi monterade 5,5, 17 Bing och 80 TS-rör. Jäklar du vad den gick. På Hobbex hittade jag ett ställbart mönstycke som via en vajer gick och reglera i styret. Då slapp man ju sitta som en krok på moppen med ena handen på munstycke för det krävdes ju justeringar hela tiden beroende på varvtalet. Jag vågar berätta det här nu då allt, precis allt är preskriberat, tack och lov. Strax därefter så berättade Björn att han hade fått ett riktigt jobb och skulle sluta som springskas på konsum. Och här såg jag min chans till en egen lön istället för den lilla veckopeng som jag förärades varje lördag. Jag bad Björn att lägga ett gott ord för mig för att ta över hans tjänst. Vilket han gjorde och jag fick tjänsten. Varje dag efter skolan så åkte jag till konsen på Fredsgatan 13. Jag och föreståndaren lyfte ner den tunga packmoppen från lastbryggan och sen började jag köra ut varor. Efter någon månad då behövde jag inte ens titta på adresslapparna. Jag såg direkt på innehållet vem det skulle till. Fyra mellanöl, extra saltat smör, en ost, hårdbröd, en falukorv och två paket John Silver utan filter. Ja, då var det Dagny Bredin på Ersta gatan 22. Kartongen skulle till. Yeah. A singer med Elke Brooks. Hon låter lite som en kopplad James Joplin. I liksom kjol och blus helt utan hippie attribut men lika bra ändå fast på ett helt annat sätt. Björn som nu hade ett riktigt jobb hade skaffat egen lägenhet och en stereoanläggning. David och jag hälsade på och Björn visar sin nyinköpta LP, Waterloo, med Abba. Den var så ny så den fortfarande var varm från pressningen. <kör> ja, jag kanske överdrev lite där. Men hur som helst, Björn hoppade över första låten på skivan Waterloo. Den hade man ju ändå hört så många gånger på radio. Och så gick han direkt på den andra, Sitting in the Palm Tree. Självklart hade han höjt basen och dessutom tryckt in loudness-knappen. Så när låten drog igång så kändes det som att mina reben dallade när Rutger Gunnarsson rörde vid strängarna på basen. Jag har alltid gillat Sitting in a Pound Tree Men det fanns även en annan basist med på skivan som jag kommer att beundra mycket längre fram och som vi har nämnt tidigare. Mike Watson. Men han spelar inte bas på den här skivan. Nej, han står som Napoleon med ryggen mot fotografen på skivans omslag. Han var tydligen den enda som var kort nog för att komma i kostymen. Ja, det är ju inte för inte som han kallas Little Mike. Vi återkommer till honom. Men hur som helst, där och då i Björns lägenhet så tänkte jag att den äkta mänskliga lyckan den gömmer sig nog i en riktigt bra stereoanläggning. För att förverkliga den lyckan så blev jag en flitig gäst på Arbetsförmedlingen där jag letade helgarbete utöver mitt vardagliga arbete som springsjas varje dag vid sidan av skolan. But sitting here, no one can heart. Har slagit på radion kanske undra Vad lyssnar jag på nu Ja förmodligen så har du Rättat in 101,4 Och lyssnar på Radio Viking Vi ska gå vidare i vår Jaha eh, nu Nu ringer det här också <tryck> <tryck> <tryck> Haha hallå Holgers hörna här Vem har jag på tråden Ja men tjenare det, Holger, det här det är Sven Gunnar från Ytterhågdal. Jag vill bara säga att du vet det här med 101,4, det funkar inte här uppe, nej. Utan vi, vi lyssnar på Radio Viking i så här appar. Vi har ju appar i smartphones. Så det vill jag bara tipsa alla andra som bor i Ytterhågdal om att bor du i Ytterhågdal. Så kan du lyssna i smartphones på Radio Viking. Ja, det, det var allt. Tack och, och tack för ett bra program som Ta Tack själv Hej då. Hej då. Ja, he hej då Sengonare, och tack för att du ringde. Ja. Ja, vi ska gå vidare i. Nej. Vad är det? Nu ringer det i... igen. Här jag har Holger Schörner här och jag sitter mitt i programmet. Vad är, vem, vem är det nu? Ja, ja, vet du det här? Är Ola är från Nusnäs. Nej, jag vill säga att. Det här med att lyssna från telefon, det är skräp för det låter illa. Mm. Det är bättre att lyssna från datorn, man har ljudanläggningen mm. som sprider ljudet bättre. Vi går in på det här Netscape-läsaren som, som läser internet och då knappt vi är radioviking.se ja. Där kan man ju lyssna på Gamla program också vet du Ja vi måste ja, men, vi... Så det tycker vi är... ja, och... ja men vi måste ja, bryta nu Okej okay, men du tack för ett bra Program ja, och, och lycka själv. till Ja tack och, och, ja, Hej då Hej hej, hej. Det var väl en skön låt från 73, Doobie Brothers Long Train Running. Och innan dess så var det Abba som satt i ett palmträd. En lite ovanlig Abba-låt då det är Björn som står för sången istället för tjejerna. Men eh, tillbaka till mitt enträgna arbete för att få ihop din egen stereo- så jag ibland gav mina eviga besök på Arbetsförmedlingen utdelning. Några jobb som jag kommer ihåg. En läkare skulle flytta från Göteborg till en stor villa i Timrå utanför Sundsvall. Och jag fick ett påhugg som flyttkar. Ja, eller snarare flyttgrabb kanske. Jag var ju bara 15. Jag åkte dit, flyttbilen kom... Och jag slet som ett djur. Jag halvsprang mellan huset och flyttbilen. Jag ville ju visa de där storvuxna flyttgubbarna att det jag inte hade i styrka, det tog jag igen på snabbhet. Plötsligt hejdade en av de här stora gubbarna mig och han la sin stora hand på min axel och så sa han Lugna dig! Jobbar du på akord eller? Jag visste inte vad ordet akord betydde men inledningen... Lugna dig, det förstod jag, så istället för att springa så gick jag snabbt, men jag sprang inte. Working in the coal mine Going down, down, down Working in the coal mine woo, About to slip down Working in the coal mine Going down, down, down Working in the coal mine woo, About to slip down Five o'clock in the morning I'm already up and gone Lord, I'm so tired How long can this go on? That I'm working in the coal mine, going down, down, down, working in the coal mine. A bottle slip down, working in the coal mine, going down, down, down, working in the coal mine. A bottle slip down. 'Cause I make a little money Holdin' coal by the ton, but when Saturday rolls around. I'm too tired for having fun. Too tired for having fun. I'm just working in the coal mine, going down, down, down, working in the coal mine. A bottle slip down. Working in the coal mine, going down, down, down, working in the coal mine. A bottle down. One, two, one, two, three, four. One, two, one, two, three, four. Oh Lord, I'm so tired. One, two, three, four. How long can one, this go two, on? One, two, three, But I'm working in the coal mine, going down. About to slip down, working in the coal mine, going down, down, down, working in the coal mine. Whoop, about to slip down, 'cause I make a little money, and coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Let's go!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 Björn Schiffs och Blåblus från LPN Pinewood Rally från 73. Det finns så mycket bra att hämta från en LPN så jag, jag hoppas jag får tid att återvända till den. Ett annat jobb som jag minns det var när de behövde extra hammsjöare eller stuveriarbetare som det egentligen heter till Sundsvalls hamn för att lasta av en båt som blivit försenad och anlände på en söndag. Glad och ivrig över jobbet så inställde jag mig söndag morgon i hamn. Glädjen falnade dock något när jag såg vad jag skulle bära av båten. Tusentals 25 kilo säckar med höns skit. Vi börjar bära. De första säckarna fick jag lite, uh, uh, uh, lite ulkningar av, kräkmagad som jag var. Men efter en stund, då tänkte jag inte på lukten. Jag bara bar. Det dammar som tusan och alla säckar var ju inte helt täta. Men vi bar mekaniskt, in i båten och så upp med säcken på axeln ut ur båten och så la vi säcken på en pall. Så in i båten upp med säcken, ut ur båten säck på pall och in i båten upp med säcken, ut ur båten och så höll vi på hela dagen och efter en lång dag ja då var båten äntligen tom och jag kunde sätta mig på moppen och åka hem. Jag klev in i hallen och ropade hej! Till mamma som satt i köket. Vi har växlat några ord innan hon skrek. Men herregud pojk, vad har du gjort? Hela jag var tydligen som en vandrande bomb av höns skit. Jag fick lägga alla kläder i badkaret som hon fyllde med vatten och drängte kläderna i. Och naturligtvis fick jag duscha och tvätta håret. När pappa kom hem någon timme senare så undrar han. Men vad fan är det som luktar i lägenheten? Men när han fick förklaringen så blev han nog lite stolt också över att han hade en pök som aldrig var rädd att hugga i och bokstavligt talat få skit under naglarna. Den som inte lägger sig i har inget att dra sig ur och inget händer att tvätta. Den som tar tid, gett få en del dynge på fingrarna. Men när allt kom till allt vad har renhjorden uträtte i världen Billy Joel, Uptown Girl från LP An Innocent Man som kom 83. Och se där, nu är vi plötsligt inne på 80-talet. Konstigt nog så nådde den här låten bara en tredje plats på Billboard Hot 100. Men den blev nummer ett i UK när den petade ner Karma, Karma, Karma, Karma, Karma, Camille med Culture Club till en andra plats. Innan Billy Joey så läste jag dikten Renhänren av Birger Norman. En vacker dikt men en hel del substans. För utan bönder, undersköterska, mekaniker, byggjobbare, skogsarbetare, gruvarbetare, städare och många många fler yrkesgrupper som inte är rädda för att ta i med händerna. Ja, Då skulle Sverige helt enkelt gå under. Men nu tillbaka till 74. Efter mycket slit varje dag efter skolan och många helger och sommarlån med lustiga jobb hade jag fått ihop tillräckligt med pengar för att köpa en begagnad Luxor-dirigent 7000, radioförstärkare och skivspelare och ett blåtonat plastlock över skivspelaren och dåtidens superheta skjutpotentiometrar för att styra volym och ton. Riktigt bra ljud måste jag säga och jag var världens lyckligaste 15-åring när jag ställde upp grejerna i mitt pojkrum och placerade Luxors 40 liters högtalare i vardera hörnet i rummet för att maximera stereoupplevelsen. Mina föräldrar hade då flyttat ut i en bäddsoffa i vardagsrummet för att jag skulle få eget rum i våran lilla tvåa. Då tyckte jag kanske att det var självklart. Men hmm, vissa gester uppskattar man först när det är för sent för att säga tack. Men jag säger det nu i alla fall. Tack mor och far för att jag fick ett eget rum. This is the end of the fairy. This is the end. for everything med Sunrise Avenue. Så, om du har någon som du har tänkt säga tack till. Gå inte runt och dra på det utan säg det. För plötsligt så kan det vara för sent. Jag fortsatte att köra ut konsumbutikens varor varje dag efter skolan. Och som de allra flesta konsumbutiker på den tiden så sålde vi även skivor. Och med min nya fina stereo så var jag i stort behov av nya skivor hela tiden. I min konsumbutik så fick jag lite rabatt. Och den första skivan som jag köpte där var Teds Upptåg. Jag hade ju hört en hel del Ted från hans två tidigare LP Undringar och skivan Ted. På LPN Upptåg där finns gräddan av Musiksverige med. För att nämna några stycken då, producent Ted Gärdestad, Björn Ulveus och Benny Andersson, ljudtekniker Mikael B. Tretov, gitarr Janne Schaffer och Lasse Velander, samt kören som består av Agneta, Anne Frid, Lena Eriksson samt Lisa Öman som tragiskt nog ganska nyligen lämnade oss. Men det här som vi nu återvänder till Mike Watson som jag nämnde när vi pratade om Waterloo och spelade Lalla Hanssons Lisa. Första gången jag började uppmärksamma basen som en viktig ingrediens i musik det var ju Double Barrel som jag nämnde i första programmet. Men riktigt på allvar, ja, det blev det ju med The Who's My Generation där det till och med finns ett bassolo. Sen kom ju The Beatles med Pauls melodösa och kreativa basspel. Men så lyssnade jag på Goliath från GATT på min nyinköpta skiva och jag blev tvungen att läsa på skivan Vem är det som hanterar basen på det här sättet? Och då stod det Mike Watson. Jag hade aldrig hört talas om Karl, men spela bas, ja det kunde han. Och på den här låten så spelar han på något sätt en egen melodi som jag tycker smälter in så fint och kompletterar och verkligen lyfter musiken hör också hur han frekvent glider ner på strängarna i det där och det passar in så himla fint och nu när jag lyssnar på den här låten då känns det nästan som att jag är tillbaka i mitt pojkrum där jag sitter och lyssnar på Mike Watson med loudness-knappen intryck på stereon för att inte missa en enda ton från hans bas jag hoppas du också har en loudness-knapp här som du kan trycka in nu. Som djur. Sí. Gatt med Ted. Mike Watson han har även spelat bas i en hel del ABBA-låtar och betraktas som en av de främsta studiomusikerna inom populärmusiken i Sverige på 70 och 80-talet. 2019 tilldelades han ett välförtjänt pris Musikerförbundets hederspris Studioräven. Ett annat fascinerande fenomen med Goliath från Gatt är att den berättar en historia. Kenneth Gärdestads texter är ju inga annat än helt fantastiska. Här har han tagit en berättelse ur Gamla testamentet, första Samuelsboken och gjort till en annorlunda poplåt som återberättar hela storyn som står i Bibeln. Men i princip alla Kenneths texter är, eller var, berättande, poetiska, komplexa och så långt från banalitetens hjärta och smärta som man kan komma. Jag tror banal, men vi ska spinna vidare på det temat i nästa program, berättande musik, där orden och berättelsen nästan blir viktigare än musiken. Det finns någon del att hämta där, har jag på känn, eller hoppas jag. Men, lite avslutande bas nu då. 77 så kom en annan låt med skönt baslir. Inte alls lika komplicerat som Mike Watsons spel i Goliath men ibland finner man också det sköna i det enkla och det finner man här. Låten är en regifierad version av ett utsnitt av Majstås Symfoni nummer 3 i C-moll, opus 78 för Orgel. Scott Fitzgerald han tog Orgens melodi och så skapade han If I Had Words. Skott och hjälp av Yvonne Keely i framförandet, och vi det skönt om basen här. Det är varken komplicerat eller avancerat, det är bara skönt. Som vi pratade om i början, vart tar tiden vägen? Det har ju redan gått en timme. Hur gick det till? Tack för att du lyssnade och på återhörande nästa lördag allt gott och kram från din alldeles egen Holger.